بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا عند رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tkiendelea درساتنا في تفسير القران تكفو leo tunangia katika surati ar-rad. Surailo maka ikiwa na jumla ya aya 43. Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema Alif lam mim ra. wote au wengi wao wanasema Allahu a'lamu bimuradihi muradihi Mwenyezi Mungu ndiye anejua tafsiri halisi ya herufi hizi tatu kwa mkato. Tilka ayatu kitabi, madhumuni ni hayo. Hizi ni aya za kitabu kitukufu kutoka mbinguni. Waladhi unzila ilaika Ni kitabu kilitotemsho kwako Muhammad min kutoka kwa mzee wako, Mola wako Alhaku kitabu hicho ni cha ukweli ni ukweli mtupu uliyomo walakina aksara naasi laioaminon lakini wengi wa watu wanajibereuza hawataki kuiamini Kur'ani hii hawataki kuamini ukweli huu ukweli usiyokuwa natoa mteremshaji wa kitabu hicho Allahu ladhi rafa as-samawati bighairi amadi. Mwenyezi Mungu ambaye amezinnyanyua mbingu bila kuzitegemeza nguzo. Sumasta ala'alash akisha akakusudia la arshi wasakhara shamsa wa alqamara. Na akadalilisha jua na mwezi kulu yajri li ajali musamba. Yote hayo yanatembea kwenda sambamba Zimgu huyo, boyot, na muda uliopangwa Yudubiru al-amra huyo anaendesha mambo yote ya mbinguni na ardhi Ifasilu al-ayat yanapapanywa aya Laallakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Ili ninyi mzingatie namfikie kwa mkutano wa madaweno kuyakinisha Mkutano wa mulawenu kuyakinisha kwa sababu ni ukweli usiokuwa na pako epuka wa huwa alladhi maddal arda na ayy munyizimgundi alenyosha ardi baada ya kuitandika wa jaala fiha rawasia na akafanya ndani ya ardhi majabalinanga wa na mito wa mimkulil samarawati akafanya munyizimgundi ndani ya ardhio kila aina ya matunda Jaala fiha fiha ujaini ithnaini kafanya katika kila viumbe na matunda jike na dume viwili viwili yugushil nahara ana uvisha usiku ndani ya mchana ukashukjika mchana ukafichika ndani ya kisa cha usiku inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinathibitisha uwezo wa mwenyezingu na ukweli wake kwa watu wanaokaa kafikiri kuutafuta ukweli ulipo Ifahamiki kwamba mchana upo daima na usiku upo daima lakini kila mmoja ya waweli hao amepangiwa muda wake na utaratibu wake. Unapokuja mchana usiku unafichika na unapokuja usiku mchana unapichika Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Wa fil ardi tata'am mutajawiratum Na katika ardhi kuna vipande vinavyojiraniana vina Wa jannatun min anabi muna ndani yake bustani za misabibu na zarum na yakula tembe, -tembe wa na mitende Siniwano, iko mitende ambayo inakuwa na mapanda na matawi sinwana kwa gairu sinwana mingi haina matawi uko mtende moja tu moja kwa moja lakini yote hayo yusqabima in wahidi yananishelezwa kwa maji moja wanafadhili baadhaha ala baadhin fila okli mwenyezi Mungu anasema kwa hikima zetu na uwezo wetu Tunee baadhi ya matunda ajia mengine kwa katika ladha. Utakuta ndizi ndiko ndizi, lakini ndizi ya mpusa ladha yake tofauti. Na ndizi ya mtwike. Ndizi ya mkono mmoja tofauti ladha yake na ndizi ya koroboi. Kwa hكذا tende ile zinatafautiana, Tende za madina zinatafautiana na tende za iraki kwa ladha wa maana Mwenyezi Mungu kasema nafadhilu ba'atha ala ba'dhim fil inna fi la zalika laayat liqaumi Hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi zinathibitisha ukweli wa Mwenyezi na uwezo wake kwa watu wanaotumia akilizao zao. Mwenyezingu anaambia mtume wake katika aya ya 5 wa anta ajab fa ajabun qawluhum kama utahisi kuna mshangao una ajabika maajabu ya hali yao jamaa zako wanavyofanya na wanavyokwenda nao basi ya yote si chochote si lolote fa ajabu hasa kaulohum ajabu hasa ni ule usemi wao wa semapo aitha kuna tulaman sisi tukisha kuwa mchanga tuki kishakuwa ufatu tuka tukagweka mchanga ha ina la fi khalqin Ivi kweli sisi tena katika uumbo jipya mwenyezi anasema Ulaika ladhin kafaru bi rabbihim hawo ndio watu waliomkufuru mola wao mbizi wao wa ulaika alaghalalu fi na watu hao pingu za roho zitakuwa shingoni mwao wa ulaika ashabu nar na hawo ndio watu moto ni hum fiha khaliduhu wao ndani ya moto hao watabaki milele. Fa Mola tuwokoe na moto huo. Tuweke mbali na moto huo ya Rabbi. Katika aya sita anasema Mola wa na kabisa ya. Fa Muhammad, jamaa zako kutaka uhuleti haraka adhabu. la hasana, kabla ya meema Wa qad khalat min kwamba wanzao waliopita kabla ya wao? walifanya mchezo kama huo na wakapatilizwa. wa kadhalika to hakika imeshapita kabla yao kabla ya almathulatu mifano ya watu kama hao waliokuwa kufanya jejeo na kejeli na jeuri mbele ya manjizimgu. na Mwenyezi Mungu akawapateleza wa inna rabbaka la tu jambo lenye kukusaidieni ni kwamba muola wako ni mwenye msamaha kwa watu wote kwa waja wake, ala zulmihim pamoja na dhulma yao Wa ina rabbaka la shadidul Na hakika la wako mbora wa adhabu wa yakulu alladhina kafaru wa nasema ambao ni makafiri katika aya ya 7 nasema ambao ni makafiri laula unzila alayhi ayatun min rabbih mbona Muhammad muhammedi muujiza kama walio teremsho watu wengine wake komando yake anamjibia mtume wake kusema Inama ma anta mudhdirun hakika wa muhammedin mkhofishaji wali kulli qaumin hadi na kila umati una kiongozi wake kila umati una mgozi wake Allahu yualamu ma tahmilu kulu untha Mwenyezi Mungu anajua anachobeba kila mwenye mimba. Wa mataghidhul arham na kinachopunguzwa na machango ya uzazi. Wa mata matazidadu na kinachozidi, kinachongezeka kikakua. Fa kullu shay'in lahu biqdar. Na kila kitu kwa Mwenyezi Mungu mipango yake. Kina vipimo vyake. Kila kitu kina vipimo vyake. ghaibi wa shahada. Mwenye ni mjuzi al al wa siri na dhahiri al-Kabir al-Mutaali mkubwa peke yake mwenye kutawala Sasa hawa jamaa zangu ha Muhammad wasikupaswe kichoa sawaun minkum man asarra al wa man jahara bih mwenye wote hawa. ni sasa wakati yenu mwenye kusema kwa maneno ya kusiri au kunongona kwa manjara na mwenye kusema kwa kujihirisha waman huwa musaqafin billayl vile nabiyya munyezimu kwake ni sawa sawa yule mwenye kujificha na kisa cha usiku wasarimun bin-nahar na mwenye kujitia kichochoroni wakati wa mchana la wa mu'aqibatu anazo za timuzaki askari munyezimu wa maskari mimbaini yake wa min khafihi askari hawa anafanya kazi mbele yake na nyuma yake yakhfarunahu wana anatuma askari hao kumhifadhi mtume wa Mwenyezi Mungu kama hifadhi mtume wa Mwenyezi mina inaamri lahi kwa amri ya mwenyezingu. Mungu inna Allah la yughayiru ma bi na Mwenyezi habadilishi neema aliyoana watu hata yughayiru ma bi mpaka watakapobadilisha wao kilecho mtania na nafsi zao Meda munzuko pa neema haye mpaka mpako kufuru na kaiwakawapa neke mpaka badilisha mpako afanye neema kwa fanyi, ima, imani pakawaamini wa ta'ala anamwambia mtume wake muhammed saw sallam wakati aya hii ya 10 na moja wa idha aradallahu biqawmin su'an fala lahu atakapoamua Mwenyezi Mungu kwa kaum yoyote adhabu basi hakuna hukurejesha. Wa ma lahum min dunihi min walin. Na wala hawana hawaja asiye kwa Mwenyezi Mungu wakutawalia mambo yao hakuna. Huwa aladhi yuriikum albarqa. Mwenyezi Mungu ndiye yeye ambaye anakuonyeshani mngaro mweso. Mwaro wa mweso unaokuonesheni wakati wa usiku wa mchana hofu na tamaa ukawa una kazi mbili mojawapo au zote kwa wengine inakuwa kuwatia woga. na kwa wengine huapa matumaini watu walio baharini wanapokuja mweso wana wanaoga na watu waliokuwa kwa makandeni mwao wanafurahi kwa kubashiriwa mvuwa ambayo itakuja kwa ku imarisha vipando vyao. Hapo Mwenyezi Mungu anasema wayunshi usahaba thikala. Mwenyezi Mungu anatengeneza mawingu mazito enao pepo na upepo katika dunia ikakaa kumwagilia maji mahali ambapo panakame. Wayusabihu arad bihamdihi. wanamsabihi malaika kwa sifa zake Mwenyezi Mungu. Wal malaikatu na malaika wengine menefi kuna malaika anaitwa radi mkuu huo mwenye kukelesha ya za ukelele mkali wa radi na ngurumo na kuna na wengine wanaofuatana naye ambao wanashirikiana naye huyo ndio aka sasa mnyezungu uwal malaika tu wanamtakasha mnyezimu rhad kwa sifa zake na malaika wengine wale chini ya huyo rhad na hifathhi kwa wa yursilu na anautuma utuma Mwenyezi kelele wa zarba Fayusibu biha man akamkumbanisha nao anaemtaka kumkumbanisha wa homu yujadiluna lakini makafiri wanafanya ushindani kwa ushoneno la Mwenyezi Mungu wanafanya ushindani kwa ushoneno la Mwenyezi Mungu wahu washadidul mihal wakati Mwenyezi Mungu kuchezea ni mzito wa nguvu zake lahu da'watul haqqi mwenyezi Mungu anaoito wa haki katika yahaya 14 anasema Mwenyezi Mungu anaoito wa haki waladhina yad'una min na wale ambao wanaabudu siku kwa Mwenyezi Mungu la yatajibuna lahum bishai Waabudiwa hao hawa, hawana nguvu hawana uwezo wa kuwaitikia waabudiaji wao e, mishai kokopatia kukupa, lolothe kukondoshia shida au kuwapatia neema illa kabasitin kaffai ila al-ma Isipokuwa katika kudanganyika na kuwadanganya wengine kama vile mtu ambaye anakaandika mkono wake kwenye maji akachota kweli maji utachota konzi kwa mkono Anafanya hivyo at liablu ghaahu ili aweze kuyafikisha maji kwenye kioo chake wama huwa bibalatihi nasikweli hawezi kuafikisha wama duaul kafirina illa fi dalalihi nne hukwa wito wa makafiri isikuwa katika upotevu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 15 anasema walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi kwa ajili ya mwenyezi vina sujudi viumbe vilio mbinguni na ardhini tawan wa karahan wengine kwa utiifu na wengine kwa nguvu sio hawa tu wa zilaluhum na vivuli vyao pia vinamsujudia Mwenyezi Mungu bil-dawi wal asali asubuhi na jioni na hii ndio aya sajida katika sura hii qul sema muhammed man rabbus samawati wal ardh ni nani Mungu mtukufu muumba, mlezi wa mbingu na ardhi hawanaibu utakalo kujibu wao kwa sababu hawataka Lakini kuli qulillaah wa kwa ni mwenyezi Mwenyezi Mungu ndiye bwana wa mbingu na ardhi na vile vyote qul afattakhadhtum min dunihi awliya kwambie basi nyinyi kwa ujinga wenu na kumtengezea kumtengenezea kwa mwenyezi Mungu wapenzi mtengeneza asiye kwa mwenyezi Mungu wapenzi la yamlikuna li wala darra wapenzi ambao hawana uwezo wa kujipatia nafsi zao manufaa yote wala kujiepushia na madhara yoyote. Kulu wambie Hali ya stawi al-ama wal Hivi kweli nyinyi mnaamini kwamba mwanalengana kipofu na mwenye macho? Pam hal tasawi dhulumat wa nur au zinaweza kulingana viza na nuru na mwangaza? Amjalu lillahi shuraka khalaquka khalqihi. watu wametengeneza kumfanyia Mwenyezi Mungu shirika ambao wameumba kama alivyoumba Mwenyezi Mungu fata al le umbo juu yao qulillahu khaliq kulli shay anbi msi danganyike msi danganyike msi babaike mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu wa huwa alwahidul qahhar naye nimpokee mwenyeunguza kushija kadh haya 17 ansamjeziungu anzala minas samaa ma'a ametoremesha mwenyezi Mungu kupitia mbinguni maji fasalat awliyatun biqadariha ya kamminnika maji katika majangwa kwa kiwangalo tukiweka mizangu fahtamala saylu zabadan rabiya wa kukabeba mumbu wa maji mapovu yaliokuwa yanaelea wa mimma yuqiduna alayhim fi an mapovu hayo yakatengenezeka baadhi yao madini ambazo wanayayusha wanadamu katika moto Ibitiga ahili ahliyatengwa kutengeneza vifaa vya mapambo au matai au starehe zabadun Hayo ni mapovu mfano hayo anafahamisha hapa Mwenyezi kwamba mapovu yale yanatengenezeka madini dhahabu fedha shaba alminyam na kadhalika haya ndiyo Mwenyezi Mungu anavyotengeneza wanadamu wanalichengezea kutokana na madini hizo hili kwa kutafuta bidhaa hili hatumekutafuta mapambo mataya au matumizi mengine ya sare zabadum ambayo ni mapambo ni mapovu kama hayo kadhalika yadhribullahu alhaqqa walbatila kwa mfano huu mwenye Mungu anabainisha ukweli na uongo fa amma ama yale mapovu yaliyokuwa hayana faida fayazhabu jufa uh, huondoka kwa kukauka na upepo Wa ama ma yanfa'u anasa ama yale mapovu ambayo yatakwa etanofesha watu fayamkothu filadhi hubakia katika ardhi ndiyo mpaka hizo madini kadhalika yadhlimu allahul al amsala kwa mfano huo ndivyo anabainisha mwezangu mifano liladheena sayabu lirabbihim alhusna nagtika aya hii ya 18 anasema Mwenyezi wale walioamini Mwenyezi Mungu wetu wito wake alhusna watapata makazi mazuri malipo mazuri waladheena lam yastajibu lahu na wale waliokuwa hawakuitika wito wa Mwenyezi law anna lahum ma fil jamia jami'an wa hata ingeikuwa wana miliki mali zote zizoku katika ardhi wakapata tena marabdufu mara mbili ya hizo basi kama Umar laftanao wangali wangali kuwa tayari kujigomboa kujitea, au kujitolea fidia kwa hizo mali hizo zote ili wanusurike wao na adhabu yao wangeweza kufanya hivyo ulaika lahum suu watu hao wanaadha mbaya kwa sababu hizo mali ndio hawanazo kwa hivyo hesabu mbaya itawafika wao wama maawao huko jehanamu kwa biisal mihana na makazi yao ni jehanamu na mahala pabaya pa, pa kufikia mja kulala ni hapo na katika aya hii ya 19 nasoma nyenzo afamani yaalamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq ifi yule anayua kwamba na anmshawahi Muhammad kutoka kwa mlezi wako mumba wako ni kweli ni, ni muongozo wa haki kaman huwa ama atakuwa sawa na yule kipofu si kweli si sawa inama yatadhkaru ulul alba hakika wanaoneka na wakakumbuka ni wale wenye akili alladhina yufuna bi'adillah ambao kazi yao ni kuzitekeleza ahadi za Mwenyezi Mungu walayankuduna mithaqa wala mtangui min ahadi za kabisa Mungu za hano ya yake na, na watu mwake waliofanya yale amr Allahu bihi Mwenyezi Mungu Atalipa mazuri wale ambao wanaunganisha kile alichoamrishia Mwenyezi Mungu ambao ni arhamu. amara Allahu bihi an yusala kila aljambi shimani yunganishwe wayashauna rabbahu ambao anamwogopa wa mola wao wayakhofuna su hisabi na wanaogopa hisabu mbaya. walldhina sabaru bi tiraa wajhi rabbihim na wale kwa kutaka waliohumilia katika shida ya dunia na matatizo yake wa katika toapa mmoja matatizo na shida shadea kwa kutaka za mada wao kwa salata wa anfaqo min maalika nahuwa na wakadumisha salata tano akatoa baadhi ya mali tulizoarizoko kutoa sadaqa pata sadaka, sadaka. sirran wa wakitu wakati kwa kisiri na wakati mwingine kwa wazi wayadrauna bilhasanati sayya watu ambao wanaotenga ubaya kwa wema wanaotenga kwa wema baabu ubaya uliotokea. Ula pula'ika lahumu oku ddar watu hao watashibitikiwa na nyumba njema nyumba njema ya akhirah peponi anaibainisha Mwenyezi nyumba njema jannat watini nyumba hiyo ni pepo ya ukazo milele yaluhulunaha watakaoingia hao Wakaishi milele umara wao na wa na naifa min abaihim katika wazazi wao wazowaji na wagazao na dhuria zao wao kabagua hapa mwezi hapa mwezi kabagua katika hawa tukoea peponi ambao hawakuyafanya mambo ya kupata pepo lakini watabahatika kuingia peponi kwa sababu ya watoto wa wazazi wao kwa hivyo, kuna wazazi wataongeza peponi watoto wao na kuna watoto wataongeza peponi wazazi wao. Ndiyo mana katika aya ya 26 ya 23 akasema Innezembo wa mansalah min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim halafu walmalaika yadkhuluna alayhim min kulli bah. Na malaika watakuwa kiwashambiria pataingia kwao kwa kila upande kila mlango maneno yao malaika hao watakuwa wakiambia watu wa peponi salamu na aleikum lima sabartum amani ya mwenyezi Mungu iwe juu yenu kufuwatana na subra yenu kwa neema ya kubadala nyumba njema yakoeleshi mtakao hiyo katika aya ya 25 na samanzengo walldhina yanquduna ahada Allahi baadmi saqihi na wale wanawatengua ahadi za Mwenyezi baada ya kuzifunga wayakatauna ma amara allahu bihi ya usala na wakawa wanakata mahusiano ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu yaunganishwe wa watu ambao wanafanya ufisadi katika dunia ulaika lahumul laana wa lahum suuda watu hao washadhibitikiwa na lana ya Mwenyezi na watu hao wasathibitikiwa wa na nyumba mbaya ya mtombe Allahu yabsuutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Naam kwamba wengine ni masikini hapa duniani na wengine matajiri mkafikirini ni mchezo Allahu yabsuutu rizqa Mwenyezi Mungu ndiye anegawa riziki liman yasha'u limtaka, wa kamkunjuli anemtaka wa na akamfumbia mwingine lakini makafiri wasiojua kitu wa farihu bil hayat iddunya wa nafrahia stareza iddunya wa ma hayat iddunya fil akhirati illa mataa nahali yakwa sichochote sulolote stareza dunya isipakuwa ni madanganyo tu ya yahadaa mataa alghurur madanganyo yahadaa illa mataa wa yaqulul ladhina kafaroo wa nasema ambao ni makafiri Laula unzila alaihi ayatun min mbona Mbona hajatarimshiwa huyu Muhammad mujiza kama shumtun wa ngai wanzake kutoka kwa wake Qul wa'biya tena. Inallahu yudillu mayasha wa yahdi ilayhi man yana. Mungu yudillu mayasha upotevu wake animtaka. Wa yahdi ilayhi nahumuongoza akamwafikisha gongovu ila ayyuka ay man, anaba man yakurejuha alladhina amanu nao ni wale waliu amini wale waliu amini ambao watatuma in Ala, bidhikirillahi tatumainu. llah zindukeni mfahamu kwamba kwa dhikri kwa ya mwenyezi tu. ndipo mahala pa kutulizana nyoyo za wake Alladhina amanu wa 'amilu salihad, wale, wale wa allatheena wa mazuri laa tuuba lahum ni mafanikio makubwa kwa ajili ya wao wa husunu na innama yarjuu mazuri mafanikio makubwa ni kwa ajili ya wao na maherjuu mazuri kazalika arsalna kad gayhi ya 30 anasoma ngezengo tulivyo tulivyokupeleka wewe Muhammad para sanaka tumekupeleka wewe fi ummatin kadhalati min qabliha Uwe ni kiongozi, Uwe ni mjumbe, Uwe ni mwalimishaji na kuongoa kuelekeza kwenye haki watu ambao wameshatanguliwa na nyumati nyingi kabla yake Litatuluwa alayhimu alaihim au haina ilaika. tumekutuma ile ende ukasome watu hao kile kitabu tulichokieleka kwako wa hum yakfuruna birahman ambao wao wanamkufuru Mwenyezi mwenye rehma. qul wambie muhammad huwa rabbi huwa Mwenyezi Mungu mume kufuria wao ndio wangu. La ilaha illa huwa hapana mwingine anastahi kwa billah siku kwa ee. wa ilayhi matah. Kwake yeye nimetegemea na kwake yeye ndio yangu. Katika aya hii ya moja na Mwenyezi Mungu katika kuonyesha maajabu yake walau anna qur'anan suirat bihil nibal law kama hi qur'an ingelitumika kwa kuyaondosha majabali katika ardhi au kuteat mehel ard pawika katwa katwa mapande kwa hii Qur'ani ardhi au kullima behel mauta au wakasemezwa kwa hii Qur'ani maiti basi ingalikuwa ni rahisi tu hayo yote jibu ni kwamba hayo ingali kuwa ni rahisi tu lakini hao jamaa zako hao hawasingaliaamini pamoja na hayo yote balillahi al'amru jami'a lakini mahamuzi yote ni yake Mwenyezi Mungu afalam ya yas amanu amana hawajafikia tu kukata tamaa watu ambao wameamini alau ya yasha Allahu la nasa jumai jamiia kama angetaka Mwenyezi Mungu la hadanasa jamiia angewa watu wote wakafanya waongo afalam ya yas-ladina amanu alau ya yasha Allahu lahada nasa jamiia Hawajakata kata watu walioamini na imani ya makafiri wa kwamba angetaka mwenyezi Mungu watu wote walaya yazalu ladhina kafaru tusibuhum bima sanaa qari'atun au tahulu kariba min darihim asamwenzi Mungu hutaacha wewe walaya zalul kafaru makafiri tusibuhum bima kufikwa na majanga kwa sababu ya matendo mabaya yaliyoyafanya hayataacha kuwafika majanga kari'atun ya mazaruba au tahulu qariban min darim. au uta wa wewe uingie karibu kwa muda mfupi unaofuata uingie katika majumba yao hata ya atiya ma'adullah hawataacha kufanya ukaidi na upinzani mpaka itakapokuja ahadi ya Mwenyezi Inna Allah la yukhlifu al-mi'ala. Kwa ni Mwenyezi na miahadi yake. Walaqad stuziaa bi rusulin min kablik. Na kwa kweli walifanywa shere na kejeli mitume yote iliyotangulia kabla yako Muhammad. Kwa hivyo na wewe usionetabu kufanywa shere na kejeli na kicheko. Hawa walifanya kejeli na kicheko jeuri Faamlaitu amlaytu lil kafaru nikawa pamoja wale wale makafiri thumma akhaztuhum kisha nkaati hatwa Nikawati nikwatia fakaifa kana iqaabe Angalia basi jinsi ile rukua kashfa kubwa na madhila ya adhabu yangu kwao afaman huwa qa'imun ala kuli nafsi munyeezimu anasema katika aya hii ya 33 hivi munyeezimu mbaye amesema mnyakila kitu bima kasabati amesema kila nafsi kwa chumo lake lo lichuma wajaluu lillahi shurakaa. basi wao hawataki kumuamini mnyezungu huyo na kumwabudu bali wanamfanyia mnyezungu wa shirka Kulu wabie samuhum Hebu watajini majina yao hao wenu amtu nabiu nahu bima la yale alimu fi al ar am nataka jambo ambalo halipo katika dunia kuambiwa aikuambiwa wala haelewi bali hali imemjenga mwanadamu kwa alipo kwa sababu hakuna kitu sio kijo wa Mwenyezi Mungu. Na kitu ambacho hakijo Mwenyezi Mungu maana yake hakipo. Am bizahirin min alqawl. Am nataka ku, kujigamba kwa ku wazee wazi wa maneno tu. bali zui jina lilladhina kafaru makruhum Mwenyezi Mungu wamepambiwa makafiri. Wamepambiwa vituko vyao. Wasudu an-sabil wa kazuiwa na njia ya haki wamni yudili lallah fama min hali. Zimgu, 34, lahu min hal na ile kushach liwa upotevu wake na mnyezingu hakuna wakumongoa mnyezingu anasema katika aya 34 lahum azabun fi alhayat ad wala wa la azab ya shaq makafiri hawa washasemetiwa na adhabu katika uhai wa dunia na adhabu ya akhera nin zitto zaidi wa ma lahum min allahi min wa, na hawana wao kueposha hadhabu muzingu wa kuwa kinga naye mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun sifa ya pepo muzingu sifu katika aya sifa ya pepo ambayo wameaganiwa wa, wa cha mungu tajriimu min tahti itakuwa ikipitia chini yake maji mito pukuluha daimum vyake nyvi yake na vitowe yake havimaliziki nime kudumu paziluha najiulilake la kudumu tilka hukuba alladhina hayo ndiyo marejeo ya wale walio kumcha Mwenyezi Mungu wa hukuba alkafirina nar na marejeo ya makafiri ni motoni waladhina ataynahumul kitaba yafurahuna bima unzila ilayh Katika aya hii ya 36 asalamu wale ambao tumewapa kitabu wanafurahia kitabu tulichokuandishia wewe yani wayahudi waumini na wana sarao wao waioamini wanafurahia kabisa qurani wa min al man yunkiru ba'dahu lakini kuna baadhi ya biama kutokana mataifa yamo ya huru na nasara kuna baadhi ya wa vyama wanakanusha baadhi ya, ya aya za Qur'an kulu wa anbiya' inma umirtu an a'budallaha allaha anbiya' mimi nimeambishwa ni muabudu wala ushirika bihi ushirikabihi nisimshirikishe ilay adu wa ilayhi ma'abah kwa Mwenyezi huyo ni watu wote warejee kwa Mwenyezi na kumunyeze huyo yondyo marejeo yangu aya 37 munjumu samaka galika anza kama hivyo tulipokuteremshia muhammed qurani tumeiteremsha hiyo hukuman arabia tumeanzanawo hukuman arabia tumeiteremsha ikiwa ni mwongozo wa lugha ya karamu lugha fasaha wala initabauta ahwaaahum ma jaa akmina alilm na kama utakuja danganyika ufuate yale mapenzi yao wa wazee wako wa Arabu wa maka kwa sababu baada ya kuoshugujia uongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ukadanganyika ukakadaiika ukawafuta wao basi ujua ya kwamba malaka minallahi min waliin wala waqa hutakuwa wewe na wakukuwepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu hutakuwa naye yoyote mtawala wala mkinganyi Walaqad arsalna na Mwenyezi Mungu anasema katika aya 38 Kwa hakika tumepeleka mjumbe Wajanna lahu mazuwaja. na tukawafanyia wajumbe hao kuwa nawake kwa na watoto wamakaana li rasuli na haikuwa kwa mtume yote aya atiya bi kuweza kuleta muujiza kwa binafsi illa bi idhnillah ni kwa ambe ya Mwenyezi likuli alalen itah kila kitu kina mkataba yake hapa makafir kwa makauriishi walimtiaibu mtume s.a.w. akamwambia mtume gani huyo mtume nuko hapa na nalaruchulege keskopwa wanawake tu kwa kumuona kwamba ameoa wake mpaka mkafikia wakati tisa hilo wakapata kipenyo ya kipenyo waacha kumtukana mtu msasa. Lakini Mwenyezi anasema, "Hawa mitumi tuliopeleka kabla ya yeye, pia walikuwa na wake na watoto." Napokea kwamba Nabidawo alikuwa na wake 400, Nabiusuleimani alikuwa na wake zaidi ya na wengineo na wengineo kadhalika. Kwa hivyo mwenye Mungu Si ajabu wewe Muhammad kuwa na wake hao ulionao na zaidi ya hao lakini tu kwa heshima yako Mwenyezi Mungu kakuwekea kiwango maalumu cha wake na kishaka kambia si halali kwako kuoa wake wengine zaidi ya hao ulionao Ya Muhullaahu ma anafuta Mwenyezi sharia anayotaka kuifuta uwayuthbitu na anathibitisha na utakuthibitisha wa indahu umul kitab, na kwa kake Mwenyezi Mungu kuna mama vitabu mama vitabu original original vitabu vyote viloreremsha yuko kwake katika lawh mahfuz. Mwenyezi Mungu katika aya hii ya 40 anasema wa inna nuriyannaka ba'dallathi na'iduhum. Na kama tutaamua kukuonyesha wewe Muhammad baadhi ya adhabu ambazo tunawaadikia hao sawa sawa au na tawaffa yanaka au tunaweza tukakuondosha wewe tukakufisha tuka kabla ya kuonyesha hiyo adhabu lakini vivote vile ujue kwamba fa innama ma alaikal wewe ni mfikirishaji wa ujumbe tu sio mtoaji wa hukumu wa laina hisab na sisi ndio tutakowafanyia hisabu hao na hukumu sisi ndio hisabu na kuahukumu tunatakai ya 40 malyana samanyezengo awalam yarau anna naatil na naqsuha min atrafiha makuraish wa maka hawajapata tu jambo la kuazindua hawaoni kwamba sisi tunaendelea ardhi tunaipunguza katika ya ncha zake yani ardhi zukuazme taala na ukafiri ikawa kidogo kidogo ya zaka na kwa kuingia watu wake katika uislamu na kufanyika nchi za kiislamu fatil na arda nanqusaha min atrafih. Wallahu ya hukmu la muaqqiba li hukmi. Mwenyezi Mungu ndiye anatoa hukumu, hakuna wa kuipinga hukumu yake. Hakuna ku review kumyake. Wa huwa sareeun hisabe. Na yeye ni mwepesi wa hisabu. Mbili, wa qad makara allatheena min qablihim. wanasema katika aya 42, wamefanya vituko makafiri kabla yao ya makureshi wa maka falillahi almakru lakini ona ya vituko vyote malipo yao yako kwa Mwenyezi jami'a wote wote wanaofanya vituko basi malipo yao yako kwa Mwenyezi Mungu siku ngine ya'lamu ya ma taskibu kullu wanajua mwenyezi Mungu uchumi utakaochoma kila nafsi wasay'lamu al kuffaru liman uqba na watajua makafiri ni anani nyumba njema na katika aya yetu ya mwisho ya 43 anasema Mwenyezi Mungu katika sura hii waya-kulu alladhina kafaru lasta mursala wanasema makafiru wa maka kukuambia we Muhammad, wewe Muhammad ati wewe si mjumbe qul waambie sina haja ya we ushahidi wewe nyie mkithibitisha mkikatunusha, sawa sawa qul waambie kafaa billahi shahidan anatosha Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi baina bainakum, baina baina ya mimi na nyinyi ومن عنده علم الملك تهب هنا توشه وشاهدي ويلي امباي انى علم يا كتاب دنيما كنا عبد ها ونطشوا مع الشهدي واما والله سبحانه وتعالى عالم اللهم يا نبي هداك وجعلنا نسار في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واساك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا سبحان rabbika رب العزة ma safun wa As salamun wa salina alhamdulillah